Його замінив на престолі Шамуель Аба 1041-1044 роки, який користувався прихильністю Ярослава Мудрого. З повідомлень хроністів відомо, що після поразки від германського короля Генріха III, Аба втікав на Русь, але його наздогнали переслідувачі і відрубали йому голову. Є певні підстави припускати, що міждержавні відносини Русі та Угорщини за часів правління Шамоеля Аби були зміцнені шлюбом родички короля і Ярославового сина Святослава. Згідно з припущенням Назаренка, згадана в Любецькому синодику Кілікія, насправді Кітілія, була першою дружиною Святослава Ярославича і родичкою Шамуеля Абе. Між 1039, 1040 та 1045-1046 роками Святослав посідав стіл Володимира Волинського, і його матримоніальний союз із сусідньою Горщиною, як гадає історик, перебував у річищі шлюбної політики Ярослава Мудрого. На жаль, підтвердити це припущення нічим. Посилання на шлюб ізяслава з польською княжною очевидно не може бути надійним аргументом на користь одруження Святослава з угорською принцесою. Шлюб Анастасії Ярославни з Андрієм відбувся після охолодження русько-германських відносин. Причиною цього стала відмова Генріха III в 1039-1056 роках прийняти запропоновану йому в 1042 році руку однієї з дочок Ярослава. Ми не знаємо, чим мотивував свою відмову Генріх III але дуже можливо, що на той час він уже був заручений, адже його шлюб з Агнесою і Квітанською відбувся саме 1042 року. Ярослав, звичайно, був ображений відмовою Генріха III. Розривати з ним відносини він не став, але енергійно заходився налагоджувати відносини з Польщею та Угорщиною. Після загибелі Шамуеля Аби Ярослав зробив свою ставку на Андрія, покликав його від печенігів, одружив зі своєю донькою Анастасією, а потім і підтримав у боротьбі за горську корону. Згідно з припущеннями ряду послідовників, Андрій також був охрещений у Києві. У 1046 році угорська знать, зібравши з усієї угорщини на раду в Чанаді, прийняла рішення закликати на престол Андрія. На Русь було споряджене урочисте посольство, яке мало повідомити Андрію та його брату Левенту, що вся Угорщина вірна їм і чекає на їх прибуття. Згідно з угорською хронікою 14 століття, яка вибрала давніші свідчення, Андрій прибув до Угорщини на чолі величезного найманого війська, в якому, безсумнівно, слід побачати руську допомогу. Досвідчений Ярослав убезпечив Андрія від будь яких несподіванок із Польщі був покликаний також Бела. Угорський престол Андрій Ендрю І посідав з 1046 по 1060 рік. Белла отримав титул герцога і уволодіння герцогства, яке становило третину королівства. В майбутньому між братами виникне суперництво за володіння угорською короною. Від шлюбу Андрія і Анастасії народилося двоє синів. Шаломон і Давид Після загибелі чоловіка у боротьбі з братом Белою 1060 року Анастасія Агмунда із синами втекла до германського імператора з донькою якого був заручений її старший син Шаломон Після смерті Бели 1063 року він у гострій боротьбі з конкурентами посів королівський трон Угорщини і посідав його до 1074 року.